Книга Числа Розділ 35. Господь промовив до Мойсея у степах моавських над Йорданом проти Єрихону. Повелеси нам Ізраїля, щоб із спадкоємної посілості своєї надали Вітам міста на поселення. Та нехай також дадуть їм пасовиська навкруги міст. Міста їм будуть, щоб жити там, а пасовиська – для їхнього товару, для отар їхніх та для всякої худоби. Пасовиська навкруги міст, які дастели вітам, простягатимуться від валів міста і далі в поле на тисячу ліктів навколо. Відміряйте за містом, з-східнього боку – дві тисячі ліктів, із західного боку – дві тисячі ліктів, із-північного боку – дві тисячі ліктів, з містом посередині. І то будуть для них пасовиська навколо міст. Міста ж, які віддасте вітам – шість міст, нехай будуть охоронні, куди міг би сховатись убивця. А крім тих – Дасте їм ще 42 міста. Усіх міст, що їх віддасте левітом, буде 48 з їхніми пасовиськами. Що ж до міст, які віддасте з посілостей синів Ізраїля, то в котрого коліна їх більше, візьмете більше, а в кого менше, візьмете менше. Кожне коліно дасть із своїх міст левитам згідно з тим, що успадкує». Далі Господь промовив до Месея: «Скажи синам Ізраїля і повідай їм, як перейдете через Йордан у Ханаан землю, то виберете собі міста, щоб були вам містами захисту, щоб можна було туди втекти вбивці, який убив когось ненароком». Міста оті будуть вам за непорушний притулок від месника, щоб убивця не загинув вперше, ніж стане на суд перед громадою. Міст же, яких ви призначите для того, буде у вас шість охоронних. Три міста буде по той біч Йордану, а три – у Ханаан землі. То будуть міста захисту. Для синів Ізраїля, для чужинця і для приходня, що перебуває між вами, будуть оті шість міст притулком, щоб можна було туди втекти кожному, хто б ненароком убив когось. А коли б хтось ударив когось залізним знаряддям так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж, коли він ударив когось, кидавши каменюку, від якої можна загинути, так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж, коли ударив когось чимсь дерев'яним, що ним можна вбити, і той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Кровомисник сам може скарати душогубця. Будь-де, якщо його зустріне, то сам може його вбити. Коли хтось із ненависті штовхне кого-небудь, або навмисне кине щось на кого-небудь так, що той помре, або ворогуючи вдарить його рукою так, що той помре, то вбивця мусить умерти. Він душогубець. Кровомесник може вбити душогубця, як тільки зустріне його. Коли ж випадком, не ворогуючи, штовхне кого-небудь або кине на кого-небудь чимось ненавмисне, або ж не бачивши того, пустить на нього каменем, від якого можна вмерти, і коли той справді помре, а він же не ворогував з ним і не бажав йому зла, то нехай громада розсудить згідно з цими правилами між тим, хто вдарив, та кровомесником, і вирятує вбивцю з рук кровомесника та поверне його назад до міста захисту, куди він був утік. Він пробуде в ньому аж до смерті первосвященника, помазаного святим миром. Коли ж убивця вийде за межі міста захисту, куди був утік, і кровомесник зустріне його за межами міста захисту і уб'є його, він не буде винний, бо вбивця мусить сидіти у своєму охоронному місті аж до смерті первосвященника. І лише по смерті первосвященника може повернутися у свою власну землю. Ці веління будуть вам установою правосуддя для ваших потомків, де б вони не осілися. Кожного, хто вб'є людину, після свідчення свідків, треба вбити. Але одного лише свідка не вистачає, щоб засудити когось на смерть. Не прийматимете викупу за душогубця, який повинен умерти. Він мусить умерти. Не прийматимете викупу і за того, Хто, втікши з міста захисту, хоче повернутися і жити у своїй землі перед смертю первосвященника? Не допускайте, щоб осквернилася земля, де ви живете. Кров бо оскверняє землю, і нічим не можна очистити землю від пролитої на ній крові, як тільки кров'ю того, хто кров пролив. Не оскверняйте землю! На якій живете, і серед якої живу я, бо я – Господь, який живу серед синів Ізраїля.